bertitatea bioanistasuna asko aipatua da azken egunetan erleak desagertzen ari zaizkigula diotea dituek. Neo nikotidoit pozzoinen eraginez Soriak ere gero eta gutiago entzuten eta entzen ditugu goitzaldera kantatzen gatuek dute erantzuna. glifozat belar pozzoina nola ez aipa kaltegaria minmbi bizziaren eragilea susmoen arabera. Laborariek urte luzez oraino beriatzenhalko dutena.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 Ülo ministroak ekologizen edo hartza zalean galdera bai luke. Alta hartzain eta mendiko laborantzaz arduratzen diren sindika ahala laborantza gambarak erotik kontra agertu dira. Baina berdin du, laboraria handien lobbyen presiouren naitzineean glifozatarekin adibidez, ha amor eman onduan, hartzarenarekin aferabururainu eramaitearen aldekoa da ministroa.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 Beste argudio Hararria Frantzian kaldezkatuen hamarretarik zorzi edo bederatzi hartzak unaz ekartzearen alde direla. Kazetari seriodioen aagoan argudio zinez aarrigarria. Parisan edo beste hiria batean adibidez, bizi den norbaiten iritziak ardidik edo gutiago oraino azari ikusi ez duen norbaiten iritziak, zain edo menditar baten pizubera beda luke. Hasian hasi, zenako ez galdetu sibrotarek, eh, li ledo lioneko hirietan autoa baliatzea debegatzearen alde diren ez. Hala-ala, ardirik ikusi ez duten ekologista zemaitek, balakite hartza eta zaina elgarekin bizitzen aldirela. Alta, urte batez, laudon ta mar ardiz goiti hilik badituzte pitirunetan hartzek eta beste egun matkasur bil argitzeko gelditzen direnak. Bestalde, behor, miga eta behiak ere hilak izan dira. Bainan, sasi adituen arabera, arzainek dute hobeena. Ez dituztelako arzaldeak behar bezala zain zen. Sakur eta klotura elektrikaren bidez eta e, nahiago dutela etxean egon. Ala bainan, horiek baino jobeki balakite. Beste argudiotan entzuten da, harzak ez duela jarra gerik jaten. Kasik bakarrik sasietako fruituak janez bizidela. Ez dela ere jendeari lotzen... Karpaz mendian, erumania er aldean, hartzek hogoibat persoona hilik bat dituzte eta erumbat ere kolpatuak eta gori jakinada. Bistan dena, kabalak meneko dituzteno ez direla jendeari lotuko, bainan kabalez mendia justu onduan, zer? Hartzaren elkartzearen aldekoak erretikatzen dute hartzainak indemnizatuak direla. Arzainak eskaleak balira bezala. Alza ozenki erganana dute ezi dela eskaak beden ofiziotik duintasunez nahi dutela bizi. Egumatez jakin behar ginuke zenbat gustatzen den histori hori. Gaur egon mendiko herrietan zerbitzu publikoak hesten ari dira egunetik egunera. Eskolak tenari dituzte diru faltaz, baina hartzarentzaz bada dirua, zinez negargargia. Seco, Jean Senac, Siona, Oro, Itala, Sina, Inuque, Ola, Le sort de 50 ours et de quelques grillons mérite-t-il plus d'intérêt que celui des paysans montagnards